«Де тепер твоя кохана жона? Ти мусиш мене вислухати». До ранку з перервами стара вишмаровувала своє життя, почавши від торби вкрадених качанів, аж до страшної ворожби над бідною вчителькою. Богдан вірив старій, і не вельми вірив. Можливо, думалося йому, «Жінка марить у гарячці». Бо невже, жінко, ти чуєш мене, жінко, можна аж так страшно, аж так люто видивати виплекане в собі зло на невинну оксанку, за колись вчинену моїм дідом наругою над тобою. Наруга була і минулася. Ой, ні, письменнику, не забулася, бо моє життя відтоді пішло криво. Зло вчинене одного разу множиться багатократно, воно не пропадає. «Не зникає безслідно. Мусів ти, як нащадок діда Штефана, вкусити мого болю, мого прокляття, моєї помсти. Мусів ти переконатися в незнищимості зла. Вона квапилася виговоритися». З фалаття губ слова зривалися то криком, то шелестем, то шипінням, то склацанням зубовним, і Богданові здавалося, що стара вириває з ясен гнилі свої зубиська і жбурляє їх йому в вічі. То що хочеш від мене, жінко? Ти своє вчинила. Я тобою переможений. Стрижаки, я їх нащадок, визнають свою вину. Ми покарані. Що більше тобі? Прощення і смерті Богданчику квилила. Прощення і смерті. Нема терпіння далі, нема, повір, сили відняти у себе життя. Богдан запалив люльку, почути від старої приголомшило. І огида до старої, і жалість, і подив, і страх. Бо й начебто справді уздрів за одвірком рогатих щезників, які не давали анельці померти і сумніви про якусь старосвітську відьомську порчу, і огром виплеканого зла, і відчуття своєї і стрижаківської вини, все злютувалося в одне велике сум'яття. Він хвилинами не міг відділити правди від химерії хворої жінки. Господи, що маю робити? Анелька тим часом притихла і лише кіхтями Кришила у дві роки лише блимали, як далекі блудні вогники її очі, які вже втратили яру жарінь. Не відбивалися у них навіть жінчиних страждань. Анелька, певно, дійшла до межі. «Господи, жінко, схопився Богдан Стрижак, та вмирайте собі, немає я зла на вас, – волав криком, щоб якось докричатися чи до старої Анельки, чи й до Господа Бога. «Мій рід-жінко вже відповів, я особисто теж за дідів гріх покараний, за свої ж гріхи ви будете самі відповідати перед Господом. «Дякую», – прошептала Анелька, і, і перехрестилася, і втішилася, що змогла перехреститися, перемогла себе і перемогла їх. І озернулася, мов би, ще раз хотіла побачити тих, кого перемогла. І тут запіяли в сусідського Якова когути. Ніч кінчалася. Анелька умерла наступного дня перед полуднем. Богдан-стрижак подбав, щоб її належно поховали. В свіжу могилу вкопали залізний хрест. Чворак і весь спадок попокійній сподкували якісь далекі родичі. Була Анелька і нема. А зло? Пішло з нею в могилу, згоріло разом із дідовою грушею. Ой! Коли я виїжджав із братишан, Богдан Стрижак спитав мене. Слухай, ну, ти віриш у силу слова доброго і силу слова злого? Віриш? Віриш у незнищенність зла і у те, що з малого корінця виростає цілий ліс зла? Ти маєш на увазі Анельку і гірку історію? Перепитав я. «Не тільки Анельку, мій рід пов'язаний з нею. Від діда Штефана все почалося. А де ви, аж коли відлунилося? Скажу тобі, колего, що ми в очевиді, ще багато дечого не знаємо про самих себе, про гріхи і покаяння. Ми тільки на щось намацуємо, жахаємося і сумніваємось. Я пробував колись торкнутися цієї теми – Теми спадкоємності відповідальності за вчинене зло.